السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله نحمد الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ونصلي ونسلم على رسوله القائل صلاه ابو العين على كل مسلم ومسلم وضعنا فيا عباد الله احثكم ايها لتتقوا الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد اولي يا جده الله سبحانه وتعالى على جميع هذه النعم جميع na lao tutisema tuziisabu neema hizo hatuwezi kuzimaliza. Lakini neema ya juu kabisa ni sisi kutufanya kuwa Waislamu. Nea hii ni neema ya kipekee. Lakini pia tufahamu kwa neema hii tutakuja kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hatuna budi kumstali ar wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kipenzi cha umma huu ambaye sisi waumini ni wajibu kumpenda kihakika na kumpenda huko ndiko kutaka kutatakowelea sisi kufuata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametuamrisha kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bila usahau na kusemeeni pamoja na mimi juu ya kulicha Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambazo vile Allah amesema kadaka dukufu man 'amila salihan falinasni yeyote atakayefanyia wema basi anajifanyia nafsi yake mwenyewe wema utamrejia mwenyewe waman asaa fa alaiha na yeyote atakayefanya ubaya basi atamburu baya ule utambelea mwenyewe wa ma rabb ka bidhallali na wala mula wako hana sifa ya kuadulumu waje allah mtakatifa hana sifa za dhulma ukifanya wema utalipwa wema wako ukifanya uovu utalipwa uovu wako basi hakuna budi kuchukua eh nikuinje allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu sipo katika mwezi wa januari mwezi ambao watu wengi huenda ndio aidha katika kufanikisha masala tofauti tofauti na mbali mbalimbali yanayohusiana na elimu watu huenda ndio faamu swalahili la elimu ndilo ambalo limemtukuza mwanadamu mwezungu asemwa laqad karamna adama bila ilmi tumemtukuza mwanadamu kwa elimu na leo kutuba yetu inebeba anwani elimu ni faraja na sio fadhaa elimu ni faraja na sio fadhaa na ndo maana aya lo itanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema amemtukuza mwanadamu kupitia nini kupitia ilmi Allah aniumba viumbe wengi sana. Tunandua ata ala al-insani min al-dahril lam yakun shay'an madkura. Zimepita zama nyingi za dahari, Karne na karne. Mwanadamu sio lolote sichochote. wala hakuna kitu kinachotoa binadamu kinimutaji katika dini. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akamuumba mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu atakmfanya tofauti na viumbe vingine vyote. Akamtukuza kwa elimu. Kwa elimu malaika wakamsujudia Adam. Kwa hiyo elimu ni faraja na sio Lakini elimu itakuwa na malengo kulingana na usimamizi husika wa kimaisha unaosimamia wa wanadamu. Au kutokana na mfumo husika. Elimu kwa dicho la Kiislamu Lengo lake ni nini? Elimu kwa mtazamo wa mfumo wa Kiislamu. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu. Lakini pia kuyelekeza jamii waweze kufuata kilichokuwa halali na kuepukana na kilichokuwa haramu. Wapate maamrisho ya Allah na ndawa ajma katazaye. Hii ndiyo lengo la elimu kwa mtazamo na kwa jicho la Kiislamu. Elimu imsukume mtu amtambue Allah na aweze kumwabudu. Wa Adam al-asmaa kullaha. Eh, hakumsomesha tu Mwenyezi Mungu Adam madina kiolela Bali alimsomesha vitu ili kwa vitu hivyo aweze kumtambua Allah, aweze kutambua ukubwa wake, utukufu wake, kisha aweze kumwabudu huyo Allah subhanahu wa Lakini kwa kuwa leo tunatimamiwa na taratibu za kimaisha, za kimagharibi, za sekula, basi elimu imekuwa na lengo tofauti na hili. Wamagharibi elimu yao wanayotoa Wanahakikisha umma unabeba fikra zao na hata kama kio jamii kwa usi, kwa jumla yake Wawe hawana kiona mtazamo ila warejee kwa Magharibi Maendeleo leo msomi hatazami ifokuwa hatazami kwa dicho la Magharibi sababu elimu imejenga zile malengo hayo mbaya zaidi elimu ikaambatanishwa na suala na riziki kifupi elimu ya kimaliki imejengeka juu ya msingi wa sekular na sekula ni kutenganisha baina ya dini na maisha Masala ya kidini kando masala ya kimaisha kando hivyo basi wasomi wetu ndio wakawa wamegeuka kwa sura kama hii baada ya ile sura halisi ya elimu kwa msingi wa islamu ambayo inaweza kumletea mwanadamu faraja ikamletea amani na utulivu wa nafsi basi msingi huu wa sekular uliokuja kudenganisha dini kando msomi anasoma lakini hana masala ya mumba mbooba wake masuala hayo yamekwaka kando kabisa na masala ya kimaisha msingi huu ndio msingi ambao umekuja kusababisha fadha kwa wanadamu kwa wadau elimu na wa, wanadamu kwa ujumla na yindyo kutuba yetu elimu ni faraja na sifa dha baadhi ya fadha ambazo leo mfumo huu wa wa kisekula umeweza kuleta kwa wanadamu kwanza kabisa ni kufanya elimu kwa ni biashara. Kwa hiyo watu wakawa wanaenda bio kuhakikisha wanaweza kupata ada pesa za kulipa kwa sababu ni biashara. Watu wanakwenda mbio kutafuta vifaa vya elimu vya kusomea. Na mtu anakwenda mbio Kiasi ambacho, hata hataangalini kwa njia gani anapata Kuna klipu moja katika mitandao ya kijamii imeniana sana mtu mmoja kutwa akiwa ameiba madaftari kwa ajili ya mwanawe. Dugu zangu wa Islam la elimu ni muhimu lakini bila kusahau msingi wa islamu. Na ukaacha msingi wa islamu katika tafsiri yako ya elimu basi itakuwa ni changamoto kubwa. Na hili limeelekezwa katika Qur'an. Kwa mara ya kwanza kabisa kuterimishwa wahi mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Bismi Rabbikal ladhi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa Rabbukal akram. Unasoma lakini usomaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweze kumtambua. Mwenyezi Mungu uweze kumjua, uweze kumwabudu. Kimena hapo Fadhaa itakuwa ni nyingi, sadaka itakuwa ni, ni nyingi na sarasabisha matatizo katika jamii. Sasa leo elimu imefanya kuwa ni biashara. Kwa hiyo watu hawajali. Na eh, namna gani wanaweza kupata hizo huduma? Wanakwenda kwenda mbio kutafuta ada kwa njia na sawa kwanjia njia sio sawa kutafuta vifaa vya shule kwa njia sawa na njia hiyo kwa sawa kutokana na msingi mbovu uliojengeka juu ya hiyo elimu mwenyewe ya Baraka barakallahu li walakum bilqur'anil azim wanafa'ani wa iyyakum bilayatizzikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lii walakum walisairil mu'minin walmu'minat innahu wal ghafurur rahim wal barur karim yumomba allah na imani bila tungele salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama ba'd wa ta'ala mada yetu elimu ni na tio lakini tabaki kwa elimu ni ikiwa itadebo elimu kwa kingi na kwa malengo yale ya Uislamu ambayo ndio unamfaa inamfanya mwanadamu kwa, ilimu kwa na ikiwa ilimu hiyo elimu kwake hiwe ni faradhi na itakuwa ni ikiwa elimu hiyo itakuwa imejengwa kwa msingi kinyume na msingi wa islamu kama ilivyo leo elimu zimejengwa juu ya msingi wa sekula msingi wa kimagharibi na hapa ifahamike ndugu zangu wa Uislamu suala la utafutaji wa elimu ni faradhi ni lazima lakini pia Lazima ufahamu ni elimu aina ya gani faraji. Elimu yote ambayo imejengeka juu ya msingi wa Allah, Kumwelewa, kuabudu kumabu, Allah, juu ya vitendo vyako wewe mja. Eh, kitendo chako cha aina yote unatakiwa ujifanye mpaka ujue Mwenyezi Mungu anakuelekeza nini. Kwa sababu ndio lengo na malengo ya elimu kwa mtazamo wa kuielekeza jamii katika amrisho ya Allah na makatazo yake. Kwa elimu ya aina hii ni lazima Waislamu waisome na mtu asiposoma anapata dhambi Kisha kuna elimu za fani mbali mbali, eh elimu za uinjinia eh taalamu labda elimu za taluma mbali magari wale urubani wa ndege yani mambo chungu mzima katika maisha ambayo unasema taaluma fulani elimu hizi inakuwa ni manunuzi mtu kuitafuta na lao kunakuwa na serikali ya Islamu basi inaweza kwani wajibu juu yake kwa sababu iwezekanavyo katika umma wa Islamu hakuna madaktari hakuna mainjinia ndani ya serikali ya Islamu Kweo, kwa hiyo kwa wakati huo pengine serikali itakuwa ni wajibu wake kuhakikisha kwamba wanapatikaniwa katika eh, nidhamu ya Islamu, dhati ya wa Islamu watu wale zimekana hizi natema elimu na msio pazaa leo kushindwa kwa serikali kusimamia elimu mpaka watu binafsi kubeba jukumu hilo na kuonekana elimu ya serikali ama elimu za umma shule za umma kwamba azitoe elimu vizuri na shule zinazotoa elimu vizuri ni shule za kibinafsi hili pia limepelekea kutokea kwa kwa hili swala ambalo tunaizungumzia limepelekea suala fadha kwa umma kiasi ambacho watu wanaenda mbio kwa kuchanga mapesa mengi kwa kwamba mtu anapata ile elimu stahiki ambayo wao umma udhania hiyo ili ndio elimu stahiki. Na hili swali likwazo. Ukiangalia sa matokeo jumla, Jana ametangaza matokeo. Lakini ukiangalia matokeo jumla ufaulu mara nyingi unakuwa katika shule za kibina za kibina. Kwa hiyo huku kana kwamba hakuiyatiliwa mkazo. Elimu inaotolewa huku bila mkazo basi watu huchanganyikiwa na uendamio kuhakisha kwamba wanapata gharama kubwa kuhakisha kwamba wapatia vijana wao elimu lakini tukasema pia suala la kwamba elimu kumshishwa na rizki. ni swala ambalo limepelekea watu kuwa na kubwa kwa sababu mtu anaona ye eh, atakapokuwa na elimu atakapokuwa na eh atakapokuwa na post yake. eh atakapokuwa na degree yake kana kwamba mtu huyu ye eh, eh ndio sababu ya kukosa kazi sababu yeye apo wa mkono wake na kinywani. Ilahili jambo hili katika Uislamu ni kinyume. Elimu haina na riziki. Riziki kando limeshaandikwa tangu Azadi. Mpaka mtume anasema lau mja atakuwa akitimia kukimbilia riziki yake na ikimbile riziki. Basi riziki itamkimbiza kama vile mtu anavyokimbizwa na umauti Sawa so, riziki lipo lakini kwa kuwa elimu za kimagharibi elimu hizi za kisekula dimya batanisha na utaona tangu awali mtu ambacho elimu ni mwanga elimu ni fungua maisha ya yani kana kwamba slogan ziko nyingi zinazomjenga mtu kwamba elimu elimu elimu hiya, kilakitu, hii ya sekular kila kitu bila hiyo pesa katika maisha ya dunia hii imepelekea faida kubwa kwa wadau wa elimu na kwa jamii kwa ujumla lakini hii pia kupelekea hasa mpaka sehemu za ajira kwa sababu mwajiliwa mwajili anategemea mwajili uaminifu kutoka kwa ali mwajiri. Lakini wakati huo mwajiliwa kwa sababu imeambatanishwa suala la elimu na riziki na anaona ameji hapa kwa elimu yake basi hajali ni kwa namna gani anaongeza kipato chake cha riziki hata kama ni mshahara mdogo. Basi mtu kwa sababu ili kwa ile elimu anategemea labda an, analip familia ama endelevu ajenge basi ata ata atangalia kwamba anapata kipato hata kama ni kile cha haramu maada mtu anaongeza riski katika sehemu yake ya kazi kwa sababu elimu ndio inampeleka mahali Lakini pia miongoni mnafadhali nyingine zinazosababisha pazaa katika umma ni wale walimu eh kipimo cha maadili kigezo katika suala zima la walimu na ukaona tabia ni zenye kuyumba na hata wazazi kuwa na wasiwasi kipindi chote ambacho vijana wao wapo masomoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale ambao ni wadau wa elimu, wanaosomesha elimu, maadili ni yenye kuyumba katika swala hilo na kuangalia nani anafaa kwa mwalimu. Swala la maadili halifuangaliwa bali kituangaliwa angaliwa nini? Kitu cha ufaulu ni kakaratasi. Ndu awe na arundo la makaratasi ndo onekanio huyu ufaulu wake ndo ufaulu mzuri. maze ndo kipimo cha ufaulu miakami tatu, miakami mne, eh, uje kwa wili. Kisa mtu amesoma miaka mitatu miaka 4 uje kumpima kwa masomo mawili kisha mtu huyu ndo umuone kama anajua ama hajua hujui sio mtu kwa vipi lakini anapokuwa na makaratasi basi hata kama eh elimu eh, ile amakaratasi ile alipata kwa ushi basi yule anaonekaniwa yeye ndo msomi yeye huyo ndo anafaa kwa wakati anapatizaji na huko kwa ufaulu unaoa katika kidi, katika makaratasi basi ikapelekea masuala ya rushwa kwa mengi kukifiri kwa rushwa katika taasisi za elimu kwa sababu gani kwa sababu lengo niyo karatasi kwa hata ile ya kujituma kwa baadhi ya watu pfungua kwa sababu nyingine adai wazazi wake wana pesa wana wana nyingi. Kwa hiyo kwa namna yoyote kwa njia yoyote anaweza kuipata karatasi ambayo itamoeesha kwamba amefaulu vizuri. Na hii pia ndio ikapelekea mpaka sehemu za kazi. Sehemu za kazi kwamba mtu elimu yake hiyo ya swala usika, taaluma usika iko chini. Eh, ila kwa sababu aliendeo pale kwa sababu makaratasi tu inaonekanwa mtu anafaa lakini mwisho katika sehemu za kazi kunaakuwa na masuala ya kuyumba si ajabu wa Pasabu, mtu paambwa kweli wako huko kwa sababu mtu hakuwa na ghera kujituma katika masala ya kusoma mbali kinachoangaliwa na ufaulu wa makaratasi tu Tengine kuchanganyikwa kwa msingi wa Nazaria. Nadharia zimekuwa nyingi nyingi nyingi kuliko masomo ya kimada yale mtu anakaririshwa na kukaririshwa mzigo wa nazaria ambazo hazina faida yoyote, hazina maana yoyote. Bali wala hatakuja kumsaidia katika maisha ya jumla. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo kwa msingi wa Kiislamu ndio ambao unaoweza katika hali kama hii. Lakini tusema kwamba kupitia utaratibu wa Islamu, mwanadamu hata kuwa na katika suala zima la elimu suala la riziki halikubatanishwa na elimu riziki ilipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala swala la gushi ni swala lisilo kuwea li na Uislamu swala la rushwa ni swala ambayo yamepigwa vita katika Uislamu kwa hiyo Uislamu umekuja kukomboa mtu binafsi na jamii kwa ujumla kutoka kuchanganyikiwa huku katika utafutaji wa elimu watu waenda mbio hata zito kwa kutumia njia sio kwa sawa ili waweze kuipata ile elimu lakini kwa msingi wa islamu lazima tuelewe elimu ni wajibu lakini ile elimu ambayo itakuwa imeambatana na swala kumtambua allah swala la kujua jambo chako kabla hujakitenda swala yako ibada yako somu yako funga yako mambo yanayokuzunguka katika jamii kwa ujumla vipi islamu unakuelekeza kabla wajeendea jambo husika unataka kuoa masala ya ndoa Mambo Ma kadha kadha elimu hizi ni wajibu kwa umma mzima wa Islam kujifunza lakini elimu nyingine za kitaaluma hukumu itabaki kwa ni sunna na wale so wajibu hukumu elimu kama hiyo lakini pia kuna umuhimu umma wa islamu kuzikimbilia elimu za kitaaluma elimu za fizikia za kemia kwa sababu elimu za kitaaluma na haiwezekani umma wa islamu kukaa bila ya salamu. zama zilizopita wakina Bukhari imamu Bukhari ni ima scientist katika historia na wapo waislamu chungu ndani ya historia inaonyesha kwamba wao ni waislamu. Mwisho hata hizi namba wagunduzi na wagunduzi wanabadhi namba za Tarabu. Hizi namba za kizungu zimezizungushi moja 2 tatu 8. Namba za Tarabu. Kwa hiyo waislamu walifanya kazi kubwa katika masala ya kitaaluma, masala ya kelimi. Kwa hiyo sasa ni wakati umu wa waislamu eh kuubeba mfumo wa Kiislamu kisawasawa na kuonyesha ulimwengu kwamba matatizo yalokumba wanadamu hasa katika kinga hii ya kielimu ambayo tunazungumzia basi Uislamu unaweza kutatua na wanadamu wasiwe na fadhala ya aina yoyote badala yake elimu kwao ikawalifaraja kwa sura na mtazamo ule wa Uislamu inna allaha wa malaikata yusalluna ala nbi ya ayuha anbiyana amanu sallu alayhi wa sallimu ta'dima allahumma salli ala nabiyyina muhammad صلى الله تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضا عن اربعه الخلفاء الراشدين امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق وامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وامير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وامير المؤمنين سيدنا علي بالابطال وعند اقيه القاضي الله اجمل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا بسمك تنتهي ومن اعداد المنتجر اقم الصلاه اللهم نور و الله